تا پوسکی چې دا قیمت حق دے قل ای ورطو اے آو وربی شاید دے رف دمائن نولاق یہ قنند آخا مخا رشتی وما انتون بمحجزین دا شہادت الله ذکر کئی په مقاسد وارباو با نکل کلا لیکن اللہ لیکن اللہ اشت بیان کئی بما انزلائی لیکا پاس چرا لیکے لے تاتاں دستا دا کتاب مننیسوړو کنی من اللهوا د الله تفته ده ان د له رابيل لګړدي ل رابل م سره دله او ملائك دو کوي وفا اللهشي شهيدا که م کوواون نه کې نکره د الله کواتن الذينا ب ش کسان ک فروجکو فرې کړړ د ب شوي دلارې د الله نقد زلو دوله لمب ده په تا سره ګمراه شوي په ګمرای لري سرهتنلهنه ب ش کسان که فرو چې کوفرې کړیې زلممو او زورې ک دلم یا کوون الله چر نهې جللهره له بخنوو کې د دا والله لیا د هم طریقون خدي دلارهله طریق جا نه خالدی نفی آبدا میشه وی بڑی کیا میشه وکان ذا لکاده داکار اللہی سیرہ پا اللہ بانیسان یا ایوہ الناس اے خلقو قجاہ اکم الرسولو تاستر راغلے تاستر رسول بین حق پرشتیا یعنی توحید و قرآن را وڑی دے من ربکن رب درفتا سنافا منون ایمان را وڑی دا وقوری تا سلران وَإِنْ ګرو ک ج تاسوکو فروکه پهینل الله بشي کاله دپار د مااف دماواې واللار د چې پر دکتا وکان اللهی ایمن حقی ما الله پههکمتالله اوس دجرونه دکر کوئ منکرینطلی کتاب وتا یا ل کتاب کتاب و لا تو زیاتې م کوی بی کوم په د ستاسو کې و دین کې بدعات م کوي د ځانې بدعات پکې جوړ کړې دي د 10 لسېتي د اده جمله ادا کړي ده دا پلان یې ودا پلان یې شومله ولا تقولو وای الله په الله باندې الله حق قام غریشیاں ان عمل مسیحو بهشکه مسیحا عیسی ابن مریم عايشازې د مریم رسول الله رسول الله رسول الله له کلمته کلمه الله حکم ده الله القاها الى مريم وشريني دا مريم تا ورهم منه او امرو دا لاز طرفان منه دا نسوارا كلا كلا منه قديم انا بني علي چې دا دا الله جز دي يسا اسلام وی دا الله جز دي ادم منه وا جمعا سورته بقره کې ذکر کړی چې كلا د کیفیت پرونه نه سلور نعمتونه ذکر کول زم نعمت کې من او اعرضن التراجم کی شاپور شیخ رحمت اللہ لے یو وا کیا ذکر کړل د ژوند سرانی اعتراض کو چې دا د الله جز دې زکه روح منهو یې ویل دې دا الله بچیشې ویما باقی دیناسو او یا به جواب کو چې سورۃ الجیشر واړو آج نه مرتي راش پيندشت مې سي بارا ا زهور وای وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ تِلْكَ هِيَ تَسْلَاحُ جِبْرِيلَ كَتَبِي جَمِيعًا مِنْهُ دَاټول د الله نه دي جکه یووازي اسلام نبی بلکې جمیعن داټول د بیا د الله جوش شو ټول مخلوق د الله جوش شو چې دغه ویلې جواب کې نه نصرائی زلې شو او ګډه اسلام راول وی من هو داد الله ترپه یو حکم دانه چې داد الله جوړ دی فا منو باللای نو ایمان اورلې په الله ورسلی ته د الله تم بیا او ولا تقولو هوه ثلاثت جن درې دی دمو جن درې دی چې او بيبي مریم دایو اسلام دی یو الله دی انت هو خیر شي خير বিবাগ্বারা তা সুরা ইনামাল্লাবিশকালা ইলাহু ওয়াহিদম আযির রাওয়ালিকিয় সুবহানহু পাক বিল্লাহ ইয়াকুন লাহু ওয়ালাদ জিविदাল রাওয়লাদ লাহুম আযিসমাওয়াতি ওয়া মা ফিলাদ আল্লাহ লা রাদিআ জিবারদি উকাতা ওয়া কাফা বিল্লাহ ওয়াকিলা বুরাদ আলজিমাদার লা ইয়াসানকি ফাল মাসিয়ু ی شی باند دا اللہ ولل ملائکۃ المقربون او نو ملائک نیس دی و مے و چا چ با گو کان عبادت ہی عبادت دا اللہ نا وے است اگیر ځا هګه ټوګنو په سیا شرومی له جمیع جا وب کی ځان سره ټولا یعنی حساب ورسرو چین فامل لذین ارجا کسانی جیما نراوله و امنو صالحات عمل کړي په طریقه سنت وفی مجره او پره پور ک دوی لرابدې ددوی زید دو من په زی به کدي لرا دیدار د الله فصل مرادديدار فلهین چا کسانديتنکه کو چې باکیوکو و تک من دون اللعبد الا الله نا ولی و لا نسیر سوق دوسون هم دادی یا ایو انا سو اے خلقو قد جاءکم برهان من ربکم پتاغ سرا راغله داس داس دوین دراستا سنا وانزلنا الیکم نور مبین ارا لیکم تاسو رن احکارا ترگی وی قران تورکو اشاره دی تا چې دا که کیگی نو باندې قرآن بانی کیگی رد دا شرکو که کیگی نو دا پا قرآن بانی کیگی دا دینا تابل غر قانون با پیدا نشی چاگا معاشرہ سمکی عقیدہ سمکی اصلاد عقیدی راولی و اصلاد معاشره راولی سورت دی شوراک اللہ فرمائی قرآن تا اللہ نور ویرے روح ورط ویرے رو پینزشتہ مجیبارات دو پنزستہ وَكَذَٰلِكَ أَهْنَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دَارِئًا وَهْمِكَ لِتَأْتِيَ دَرُوبَ الْحَقِّ وَنَقْلَ الْحُكْمِ نَأْتِىكَ تَدْرِي مَلَكِتَابَ وَلِلْإِيمَانِ تَأْتِ بَتَنُوا وَلَ جِسَّ بَيَانِ الْكِتَابِ وَلِلْإِيمَانِ نُدِيمَانِ بِجَنَّهَ يَا رَسُولَ تَأْتِي كِتَابَ پَتَنُوا تَأْتِي الْإِيمَانَ پَتَنُوا قُرْآنَ ده ایمان او ده یقین خبره کئی خوب قرآن نوی ایمان و یقین دا بغیر د قرآن نه جوړی نا ولیکن جا اللہ نورا لیکن گرزو دیل رانانا دی بیهی من نشاو لار خوپ دی بانی چا ده چی وارو منی بادینا ده خبل و بندیگانو نا ده قرآن رانا ده اللہ ورکره و انسانانو لا از صورت ماهی ده که آد نمبر پند رکی اللہ فرمایی چوده که آخری جمله قتاک من الله اینو کتاب مبین پتہ یې سره راغله تاسو دا الله دربار نه کتاب کارا رڼا درته راغله دا کتاب کار درته راغله دا بهترین کتاب دی سمره بدبخت دی هغه انسان چې رڼا ولا را له دې ته محروم پاتیش ها بهترین انسان هغه دی چې راغې رڼا ولا را او دا قبول وکړ او دا بهترین رڼا ده عزتمن انسان هم اغې چې پرانې خپل کو په د دهې د سمیږ پهې عمل سمیږ پهې کور سمیږې معشرې پ سمیږي پهملله آمنو ن چا کسانی چې معې را وړبللی پله بانېوا دسمموبی منګلیله ګولی د د الله بکتاب پهی خللووم في رحمد دمن هو نودن نه و کې د ل را په خپله میره باې کې واپ ل نه ا فضل کی ا فضل اطلاع په مال باندې کیږي و يه ديهم الیه توفیق ورګید بتا خپل ذرا باندې تیرا د مستقیمه دلاره نيغي يستفو نکا قول الله يوفتيكم فلکلاله داد سحقون اغا پادشي او دل طبيعہ ذکر کوي مخکې چې کم ذکر شوي د کلالاله حال تسبی انشرو ادل تلک پاتی نی یستو نکا دپوس کیشتانا و بارد حقونو د خلکو کی قلل لا ورتو غلا یفتیکم فاکم کای تاسودا ذل کلال اب بارد کلال کی انم رون یوسلو شو لاش مرش لسل هو ولاد نو داغد بارو بچ اولاد و له اختن داغد بارو خوروا و لهن نس داغی ده پار نیم ده اغا چی پریشیوی ده رورا. ها و هو یری او دا رو با میراس روڑی ده ده نه این لم یکولا آوالا ده. که نو ده ده اولا ده. یعنی روری ده. او اغا روری مرشه نو داغه مال شي نیم بی ده والی او نیم با ده ملی اغا تروالی. او که دا ده خوری مرشوا. ناغی نه مال پاتیشه. عم کلالا وا. نو ضرر بده دای خور نټول مالوری دا داغه په حق کړي شي او موږ کې 12 نمبر یاد کې د کلالا حکم ذکر شوی یو سره د کلالا میراث دی یا یو خدادا داغه یو خور دی یای رور دی نو دا هر د پارش پګمش پګمې صدا نوaldehyde کمش پګمش پګم ذکر کړوا ناغه اخیاجی خور و او دلته ده دینه یا الله چې خور دا یا انی خور دا او اینی اینا آغا چپلار او موری شریکوی او اللہ تی آغا چپلار او موری میندی جدا جدا بی نو دا آغا حکم دے او کې جکم زکر شو ناغد اخیابیو اخیابی آغا چپلار او موری شریک دا او موری شریک دا او موری جدا بی فا انکان تس ندینی گجر اودوا فلا همس دو پارد مما تركا داستنا شفريتوهي دي کلالا وين كانو كجريو اخواتان رونا خوين دي رجال, رجال انسرهي ونسان او خذفة لزكره دا پاردنا رينا مثل حظ الانسين پشاند حيثي دا دو خذدهي يبينو اللا بياني اللا لكم تاستان تدلو دا جوان وليد سميلارنا گمراحة نشئي वल्ला वल्ला बिकुल शीन अल इम्बारशी बाने पोये रे आ ओ सूरते दी सूरत के दरी इसीवी अवल हिसे के पाला सहकान बेन रैयात द्रीमकी अताह कान बेन राई वरैयात द्रीमकी दरी उडलो बयान सूरते माईदा तर्तीब की पिनजम नंबर रे सूरते निसा पसई او نزول کې دا یو څلور سم دي وروسته د سوره د فتحانه مدني سورته رابد د دې دمس کې سره په ځان وجباندوي یا هر کله چې مخ کې رد دشیر کی اعتقادیو که ندی سرد کی رد دشیر کی پیلی کئی تدیو جناب ورپسی ارادو بلا وجہ مرک کی سرد ای ختم کڑے ہو پدې جملې چې وبین الله لکم ان تدلوا الله در تر احکام بیانې چې گمراه نه شي نو دې سورات کې د احرمت او د نادرو نیاز احکام بیانې ندی وژنا ورپسې راوړو بلا وجہ ما کی صورت تا چې كم لو زکو ولذينا عقدت ايمانكم تين دي سيادت کې ويليو ندي صورت کې اولني ايات کې وي اوفو بالعقود اغه دوا دو ګټي پورا کوي ته یې تړې مضبوطې کوي بلواځه مکه سوراد شورو کوي په کتابي عام باندیا ایها الناس نو دا سوراد شورو کوي په کتابي خاص باندیا ایها الذين امنوا ده دی وجه ناو ورپسی احراوڑو بلا وجه ماسکی سورت کی زجرونہ یہود تا ذکر کھڑیو ندی سورت 51 نمبر یې আজি به ذکر کیږي او د سره تعلق مسا ته ای دی وژنہ اور پسيه راولو بلواجه ما کې سورات دی د خیانتګر حال ذکر کړل و ندی صورت کې دغل غلط سړی او دغلي خدي سزا دي کړې کله سنت یې بړې کړې یا مخ کې صورت کې دا ویره چې چا شرکو کوه هغه تمازبینې کېږي بغیر د توبې نه نو دی صورت کی ده مشرق سزاج کرکی چه اللہ بی جنت حرام کرده ده بلا وجہ مخی صورت چه ویلیوچی ماں پا یهود بانده بازی زیزونا حرام کرده دی نو دی صورت کی وئی چه مومنانو دزان حرامو المکہ وئی سو و جشوی بلا وجہ مخی صورت کی قرآن ترانا ویلیوا ایک سو نو دې صورت کې پین له سمه یاد څول له سمه یاد کې قران ترانا وي دیو جنا ور پسي راوړو بلواځه ماکي صورت کې ویل چې قران مې را لګ راو لګ نو پلي باندې پېسل کا وا 105 يهات 3 ندی صورت 44 یې یاد کې وایي چتورات مڕالي غلې و نپاري ام امتیازات د صورت دا صورت ممتاز تاس د نن وسالو رو ماالو باندې تحریمات الله تحریمات العباد مقصود چته دي نه راست پوجي نذور الله دا خاصه نور مسالې دي نمبر دي دا سورات ممتاز ده په سلورو مسالو نمبر 1 تحریمات الله نمبر دو تحریمات العباد نمبر 3 نزور الله او نمبر 4 نزور العباد دغه موجا سूरत ممتاز دې د نورو نه او اجماع د انبيال سره په نتید علم غیب باندې دریم واجا دا صورت ممتاز دې د نورو نه په حالت د اسلام په قیامت کې بلواجه دا صورت ممتاز دې د نورو نه وا دو ځامونو ته آدم عليه السلام وا کیدا دو ځامونو ته آدم عليه السلام دا دا صورت ممتاز دې د نورو نه وا دا رنگ دا صورت منتاز دی د نورونه په بیان د شرایط او د ښکاریاں او سپو او مرغانو دا صورت منتاز دی په بیان د زبای هو د احلی کتاب باندې بلواجه دا سورۃ ممتاز په بیان د کفاره د قسم باندې بلواجه دا سورۃ ممتاز د نورونه په مثال د هغه چا چې وعده ماده بلا وجه دا صورت ممتاز ده پنکا دا خضو دا احلی کتابو بانده سو وجه شوی دا و دا صورت بیان دا صلورو ما صلو تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور الله نظور العباد خلاصت و دا صورت صلو لس ہی سین او ترجمی سے سر سر با زہ ہی سی خلاصہ حصہ دا ایت نمبر 5 پوری او پڑھی کہ دا نور مسئلے کی تحریماۃ اللہ تحریماۃ العباد نزور الله نزور العباد تحریمات الله مانا چا اللہ یوسیز حرام ویلے رے آغی تا حرام کو او دا قرآن دی صورت کی گن زائع ذکر کئی اول اولی نمبر آیات کی ذکر کئی اوحیلت لکم بہیمت لنام اِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ غِيْرَ مَحِلْنِ سُوَيْدُ مَاگَلْ چِلُوْسْتَيْشِ تَاسُبَانِي نَوَا قَدْرَ فَانِي حَرَامِ دِي دوئین ظل بانِي آیت نمبر نووے اللہ جی کمسیس تا حرام میلے لے اگیس تا حرام کو يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميسر والأنصاب والأسلام والرجس من عمل الشيطان ده شراب و ده سكلو نبجشي ده جواري ده قولو نبجشي قسمت معلومو لفقشو ده پلت مردار ده گنده يا أيها الذين آمنوا لا تقلو سيدا وانتم حرومه جهرام کې نه به وجني کار بیا چې هغه آیات دي وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرمه دا و چې کار در باندې باندې صبر جهرام کې تحریمات ال عبادت بنديان د ځان یو شي حرام کړي دي نو هغه دا وا حرام نه وي تحریمات ال عبادت کې قید غلطه ده مردارنه دایشي په کې پاس دی نذور ول عبادت کې عقیده غلطه ده او شوم پلی تو مردار دی د بندیانو په نوم منافط نو تحریمات ول اول 1 نمبر یاد کې او هلتکوم بهیمه تلنام روا دي تاسو لا بي جي انسانانو کانانو باندې ګانو ده ځان حرام کړی نو حرام هغه ته حرام موایي چیرې د چیرګي سربانو خري پلانې بنکي او حلت لكم بهیمۃ الانام دارنګ ستاجی نن باندې یاد کی یا ایه الذین آمنو لا تحرموا ذی باۃ ما حلال الله لكم ما اللہ دیتا دیاشی اللہ سوید اللہ ما کا چلالال کړي دي تاسو لاره بیا چې ان وې اته او هله لکم سېدل بهري و طعامو متعلقم دا در باندې حلال دي کبندګان زان حرام کړي دي نه نه حرام ندي بیا اته نمبر 103 کې ما جال الله مم باهري ولا صاحبد ولا ولشين ولا هام دا لا نه حرام کړی دې د زانه حرام کړی دي ابل نذور الله دا لا د نو منښتاو کا نیازات د الله کا او دقیق قدر وکم او دا دې نمبر هات کې ذکر کئ یا ایه الذین امنوا لا ته نو شاعر الله ولا شعر الحراما وَلَا الْحَدْيَا وَلَا الْقَلَائِدًا وَلَا عَمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامُ دا نزور اللہ دی دا دی بھی زیتی بانے کے هاں يَبْتَغُنَا فَضْلَ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِدْوَانًا بیاستان میں آیات کے ہوئی جَالَ اللَّهُ الْقَابَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا وَشَعَرَ الْحَرَامَ وَالْحَدْيَ و دا اللہ هدا الله دنو من اخترا عددی تازیمو کا دنیازات الله تازیمو کا نزور العباد نصون مریاد کی آزی کرکی سلم کی قُل لا يستویلن خبیث وطوئیبو ولو آجبکا کسرتن خبیث پلیت و پاک چری برابری او دا پلیتی دا دیروالی کتال خوندر کی پاگه ما دوکا که گا دا اللان بغیر دا بلچاپنون چه منختشوی لاغا گانده زانتی بچکا ترجمه یا ایوه الذین آمنون اید ایمان خواهندانو اوفو بلوکود او روالیو کئی پلوزنو پا لوزنو چه اللہ سرم ترلیوی او خلد لکن بهیمتو لنام روالی داسون را بیچه بیدنگ باہیما باہیمت الانعام دا اضافت بیانی دے باہیمت الانعام مضاف مضاف اللہ ہے او دې کې یو تقدیر دی هغه دا او حللکم اغلب هی ماتن لنا نام رواه د تاسو لرا اورا د بیج بیډنګرنا اویج بیډنګر څه شي دی غوا دا بیجی وګیرا دادر باندې الله روا دی الا ما یتلا الیکم مگر حاج نوستے شتا صبحني غيره محل لسويد شيخ محلال غنونکي د ښار وانتم حرم بذا حال کې جهران کې جهران کې دا حلال مګني زمو استاد فرمایل علامہ محمد طیب طاهری وشيخ القران نور الله مرقده فرمایي چې ز متحدان دستان کې ما او هجل لهما نو په د بمبای په لار باندې څو نو تجاز خراب شو اجازه خراب شالتو جمعه تو بمبای کې او جانو باه کې منځونه کول یې دلبا غاریکیو ملا او هغه درس کو او دیزه کې راو رسیده ایلا ما اتلا علیکم غیر محل لی سوید. ما مبوحنی پر الله اللہ لی بانی ردونا شوروکلا. نو داغیر دیری بادی ردیویلی. ما برداش نکلی. نو دا دی ما نیوکلا غیر محل لی سوید. پتا سی حال کیچی حلال. نی حلال گرنون کی دخکار. وی ما ورطویلی چی دا حال لی. او کنا. او که دا خالشی نددین خدا مدب معلومی گی چه که دا نینو بیا داد لروادی نو چه دا می بویلی نداغو رنگ بدل شو فلی پیرامات شوی زماغ عمرم کمو زکا گیرم نور آغلی بلوغ تنو مرسی بلی چته مې ویل نو بس دا غواړ ختا شو ډیر خلک ورتناستو وی هغه بیا ځان نه کړم وی ما دی وی چې ته ډیر خه عالمې خدای چې لږه کې درس کوم نو زمما درس کې مکه نه اته په سورجه دلته یې ساری وی ما یې صبره دا جازي ولاله ناله پر بهسار ایم نو مې من سره موالمم ته له دا هک کوم معلم وغه هجر د طریقه کي نو دا عالم رات ویلي چې د ما په درس کې نه کینی وای ما ورته ویل چې دا په ستاسو درس کې نه مم که غلط وای نو زما په درس کې دا غلط دی ویاغوی شنو مژتا سو پوری دلته یې ساری نو ته درس کاو ځنه کوم و ایمان ارتوی که چرده جاز تک بیا دو بیاروان شو بنی قرآن بنیمه که پرادیشی و پروانشتا خوابی زویم و ایمان خواه ایمان درد شو روک و رضی تیری دی زما زمان درد خلق و آوری عمر میم کمو خلق را روان شو او دیر زیاد راجم شو زمان جاز که چکم معالم و آگا دیر د آلو دنور و جازونو نو خلق را دل آدابی و چی من بتا سرزو پا جاز که 10 मंतो तो की कुरान में औसु बदरसरा न जमन मुअल्लिम डीर खुशालो वेगा मुअल्लिम मंगला रे विमा टीवी जी ता टिकट पमा बांधे रे मई जी ना जमा ओ स्कीर जमासरा छि डाकमल गरे रे दद टिकट ओका वही ना बस ता सडवा टिकट मा करे रे औदा बस कोमा ईमगा लाडू हाडला टिकट मा गो खर्चा मा गो ځکه هغه سره افراد دیر شو دغو خرچې چې کومه ون هغه خو هوتله هغه نور سوالای مرتلا علی وي که دا حال شي نو بیا خو د دینه دا معلومیږي دا جاهز دي نارت دیه دیوار پار ختاو توی به ما بو نی پر رحمت الله له باندې رتکه الا ما یضلع علیکم مگر هغه چې لوسته شیتاسبانی او دا ربي دا کې ددا چې کله کانا او دا اسم دا حزب کوي خبر اگہ فریدی ودالی ارا اسمو کان اگہ ہزکی دا کلا دا کلام داربو قیدوی مگر اجل استے شتا سبانی غیرہ موہل نسوید شے نہ حلال گنوں کی دثکار وان تم حرم اوتا سو بہران ان اللہ یقننا لا یاک ما یرید اے صلہ کیدا سو چرا یا ای او هل الذین آمنو اے ایمان خاوندانو لا تہی لوشاعر اللہ روام غنی بی ذت مندود الله شاعر اللہ, اللہ دی ذت مندود الله خیرا ورت شاعر ورته شاعر ها دی وجنا چی جو ایل لتا عتیه دا پارا گرزی لکا جمعات شو دا الله ری تعهد پر غږ دی دلی له ک جمعه چ د دین طالب چ د قران طالب شو د دې بيزتي باندې دا شاعر الله دې د دې بيزتي چا کړی لا هغه الله شرمولې دې لا تهلو شاعر الله رواه مګني بيزتي دې عزت مند د الله ولا شارن حرامونه د مياشتي دې ذات ولن حاجياونه ته هدي حاجيا کله ما اهداهو من شين ال بيت الله هاغه شهجهغه د بيت الله لپاره هديشي متفشوي ولا القلاء اذا انو دم ان بیل والا چا بیل ورتا چولیشي نه خرتا چولیشي بدا بیت الله تروان دي ولا من البيت الحرام او نقس کوون کی دي بیت الله بیت الله دا اغه نه مسلمان ار اغله دي داغه عزتي پم نکي يداون افل من ربيم لټاي فضل له طرفا وال ضا مننج و حال دمڪل جي وط ر حرامنا پ نو بیا جات دی تاسو رقا د کاره ولهجرمن نهکوم را کا گسو راش آنو کو بځيو کو منسو دوکم داجی پن کتابسو مز وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لا سور گیو بلہ پرکار توحید و سنت کی ہودا دا سالید نی عبداللہ تصری کرے دا سالید نی عبداللہ تصری آغے سڑے ہوں شیمان شاہدی رحمتہ اللہ علیہ ورتے ویلی ماں تے دعا اوکان ولاتاون ولل ہسمون ودوان امداد مکھ وے دیو کو رو یو بل سر امدادو دو توحید و سنت بکار کی قوام تغاون چکم د اسبابو دلاندی تغاون دے غبکین یو استعانت یو اعانت تے دیکی فرق دے استعانت بدا اللہ نئی ایا کنا یو اعانت تے دالو اسبابو دلاندی حاندان انسانان دے یو بل سرکو لیشین وَتَّقُ اللَّا اُو يَرِيْقِ دَالْلَانَا اِنَّ اللَّا بِشَكَ اللَّا شَدِيدُ ذخذا بولني حرمت عليكم الميتة دو حرام شي په تاسو باندې مردارا ودامو او وینا ولحم الخنزير اوغه وما اوغه كلمه ما اوه الا جواز شي لغير الله بغیر د lana به پاې دام په دې حرام نه پتاسو ولمنقني قدو آج مریخہ بیش ویول موکو زتو آج والے شی او سات یو تیوی ول متردیہ تو آج رس تیوی د کمرنا ونتی ہا تو آج والے شی پخ قربانی غجل کی هم لشی وی سات یو تی دامرداری پتاسو و ما کل سبو آج خپل لیوانو د دینا د تا در باندې مرداردا هم لشی وی إلا ما زكي دو مگر آغا جي بسم الله هوا يهي سمد لبو بسم الله سنگا چلی وو خونو بسم الله په وي لكي نداب الله روائي ننا چلی وو خونو لا صاحب كشتره جوانده ده مرنده اوستا دمرا تالى اللہ طاقت در کرده چاکو چاڑا در سشتاو زانو الرسوليش بسم الله پوئی ووالاليكا ساد الانه ده وطه نداد اللہ پاک ده ومازو بيها علا نصبه آجې لالشي په درغاوونو باندې دا در باندې په لې ته هران وان تات تکیمو ازلام او دې دا خوردارو په خو ير روانه دا و گندې گنزان دي اوساتا وان تات تکیمو ازلام او قسمت معلومول په خو شوباني په خو شي قسمت معلومو او هغه دا چې بيد الله کې یو ګوډې ایتو پا ګوډې کډريږي پراتو په یو ک باندې لیکلی ارنی ردبي ما ته ر خپل هوکمکی دی په دو م لیکلی نهانانی ردبي ز خپل ر منی کړیم او درې داسې سی پر غونته کې محملی پریخی چې پاییسنو نو چېوب یو کار لله نو من جوورله بالالو من جوورله خپل کا لنګه مو غوررک اور طببیوي زما پ وګورو زما قسمت وګوره هغه با بوډ شو ریجب بیرو چت گنو که پای بیریکری امرنی ربی ما تخپل را حکم کړي خوشاله بشو وې زنان می کی کار کیږي او کار له بلانو چیکم باندې بیریکری نهانی ربی وې زنان می کار نه کیږي روپاتې بشو ها وې زنان نه زما کم بچی غسی پروالو ابره هوته نو بیا دواره بے بی پال کورځو وې دواره وګورځو ته نه چاږي هرڅه باری ورا هوته دا طریقہ به او دای جوڑکڑیوان دا ظلمونان دا غلطی طریقیوان قسمت دون بی معلومول او با یا بی دا طریقوان چی او ساروی بو او اگه بی علال کو پاگی کې با لس کسان شریکو لس کسان بو چی کلوی او ساروی علال کو تیشی سی بی که او ساروی نو یو تبی یوه حصه ورکلا درین تبی دو حصه ورکلی درین تبی دری حصه ورکلی سنورم تا سنورو بنزم تا پنځه اش پګم تا شپګيتي دینه تقریبا 10 جوړې شوی دا سنور کسان شان و د قشان محروم پاتې شو وې دا اسپریټ دې پهال نه و راوته وي صرف څهار ورځې کار نو دا غوي دا کنه نه راوته هیڅ نه نه راوته پال نه نه راوته داوس دا وړم دا پدی باندې ادته دې دکانونو یو کس تاسو خیال دې دغه شي نه راوړي دیې ل پ را وځي دی کې د لاغ پیل را وځی و دی کې موتهغیر را و دیې پان را ووزي دا د اوس نې پهین کې او ل دا خبرې وا چ د دی کې پرې پاللو نوباندي چل می ککی کې زیهنتې خبره کولاوی کې نو بسد جووای باندې تچیې دی د اوسې پت ک وان ت تفسی موبی او قسمت معلومول په شوباندي ځ لګونفیپ دا شي تل دی ددن ستاسوه دا ی او د زون زیکرل وی تاسو یو ولا سما نه مانی وی یو سما خد تہ نه مانی قران کې ګوردار یو لسې زونه د مانی دا دین ابزان ساتیوایا ال یوم یئث لذینا د نن بیان سره نو امید شو کسان کفرو فرو کوفری کړي دي منجاور نو مې د شو چې دا دماغ منقطی هغه چا چې بران سره اورل غار سره انداړي وې شو مین دین کوم استاذ دینه په لاته شو ما نو مې هرېږي د دینه او شو نی زمانو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دَاع ساتورا مګه تاسو لپاره دین ستاسو وو واذ منت علیکم پورا مګه تاسو باندې نعمت خپل نعمتونه ور لکم اسلام دینا او پسند مګه تاسو اسلام دینا دامد لا پسان کو او د الله یو جب قانون ني ګوره د موز مسالې سره دانه دی ویل چې الیا مکملتو لکم دینکم دین مګه پورا کا دارو جی حکم چې کله غیسرې دانه دی ویلي چې alyoum akmal tulukum dinakum د زکات مسله چې کله غیسرې نه دی ویلي چې کله د منځور هغه کله هغه منښتاګه د خیر الله کې رد کنا بیوی alyoum akmal tulukum dinakum کله دې دین کامل کیږي خې ته د صفای کیږي ته د صفای کیږي الله سره تعلق جوړیږي چې ګره بغیر د الله نه په بل چا په نوم منښتنه کې بل چا تا براج مدد شو راو رسیگه نوائی الیوم اکملتو لکم دینکوم او دا جملا دا نا تورات والاو تا تو ملاو شوی دا نا انجین والاو تا ملاو بل والاو تا دا قرآن والاو تا ملاو شوی دا نبی علیہ السلام نگتا پورا دین راوڑه ده بدتی اگا انترنیشنل دشمن ده دین بین القوامی دشمن ده بدتی ذکا اگتا دا کامل دین قبول نده د نبی علیہ اغه وای چې دا دیم کم نه دی دیږي فرضه لگاول پکار دی د نبی اسلام طریقه باندې خوږیږي نبیلتي زګلې بیلتي یې سامان نه قبليږي نبی اسلام د سنتونو رسولو جمه دعا نه دا کړی دعا باندې مونږ خپي ګاغته خپوي ده اغه له دعاګانو چله مورته چاګ نه دا کړی نو مونږ یې څه او که مونږ یې نو دا ګومان وکړو مونږ چې نبی اسلام دا نه دا کړی نبی اسلام په دین نه پویلو مونږ دي نادر ثواب کار دین، ثواب پر کار خواغه خپوی دل، صحابه بخپوی دل، تابعین بخپوی دل یاد جناز دین روثو دعا دا دان بیلی اسلام نه دکړي صحابه نه دکړي تابعین نه دکړي ها انو کدا عثمان ته نه کوخې گی مونږ وای چې دا, دا کمینه دعا روخو کار دی، میچراخو کار دی، نا ناغه ولینه کولا هغه دات کار ولینه دکړي اویادا شان مونږ وای چې اذان خ کار دی، کنه فات کار دی اذان خو کار دی کنه پینځه وختاں ولیکي ولینځه وختاں ب منځونوله فارز د جنازي مستاج سګودریګه له چا بانګ ولې نه وغیله موای کنه دغه ګونا نشته بانګ کنه یا داکتر مسكين هغه له چا بانګ ولې نه دی نه وی کنه دغه سګونا تچوي کې پیدایشي نه هغه ته یو کو کې بانګ کو په مو اوس مونږ ته نوډري کې په دا غوښته تورته به باندې اقامتونه کې خدای په طریقہ د اځ راغله دا د جنازی ته مونږ د پاره باندې نه دی ویلې شي دښترد مونږ د پاره نه دی ویلې شي چې وینو ګوننګاري کې پیه توا په کې نشه دا ځان ته نو راکا د مونږ ته ودرې دي د ما سپهینی فرض دی یاد ما جیګری فرض دی او ته د ورکاتو کی به پاتې وچې عبدو رسوله پوری به منځوی نو درود خکار دې کې گوناه ده خکار دې کنه مگه خکار دې نو دا ټیم کې درود قصد نوی ته ان گونانګه آرشی او که خطابانی درود ویل نو چی د صاحب در باندې لازم شو ولې تاخ درود ویل رس گوناه کنځل خود نوی کړي دا طریقه دا چې نظر اخلي طریقه دا چې عبدو رسوله پوری به منځوی بیا به درېګې درې مرقاته دا طریقه راغله دا بده چی دیو جنا بده چی خپل منځنګی دا خپل عبادت نه قبله وی چاغه د نبی اسلام په دین کوي د نبی اسلام دین ورته کم چې دا کم, کم دی زيبه پوره کم پدی باندې وې د رښتتم بکاو دو ها چې کله د رمضان د رښتتم شي نو پدی باندې به با بیا د رښتتم کو یا د جمی په شپه باندې تبارك الله زیوي نو دا خو نبی اسلام نه دی ویلي صحابه نه دی نبی اسلام بارش په تبارك الله زیوې نه موږ چې عذاب د قبر نه بچي ها دارنګې لپ لم سیمه په چرزاد د قبر نه بچي شرک په لې شرک اعتقادي رات کا دغه دواله کې دغه دواله شرکونه رات کیږي نو دا رات کا لکه د نبی اسلام طریقه دا سره په جمعې پښپنا یاد رښتمه د رمضان نه جګی باندې انتبوت وروموي د خلکو نه به داني راتو لیکري پیسې به تراټو لیکري آل یو ما اعمال توله کوم دینه کوم دا ساعت پرمیکه تاسو نه دین تاسو واه ما دعا لې کوم تاسو باندې نعمتونه وتو لکومون اسلام دینا او خوښې ک تاسو لرا اسلام دینا پمان کران نسوو محتاج محاج شوپ مخمسطې نه په ساختلوکه کې غیرره متجانې پیس نه حاچنی یړی دن کې بناته فین الله غ پور رامی کنا اللله بخون کې نرببانه دی یسقالونه کا ماذا اوین لله تپوس کې استستاننا سر اووالیدي لرا قل او آیا احل لکم اتوئی بات روالی تاسو لرپاک وما علمتم منن جواری او آجی خودنا اکلتاسو دفکاریانونا یاد زخمی کولونا مکلیبین اپا دازی حال جو جمالکان یئی تو علمونہن خودنا کون کی ایتاسو دس پوتا مما علمکم اللہ داستنا جی خودنا کلتاسو تا اللہ بقولو نخریم مما دسنان سگنا چې باندې کړلاله کوم تاسو لره ول سرول اسم الله عليه یاد وینند الله په دی باندې دسو جملو کې تقریبا سلور یا پنځه شرطونه خو دل د قاریاں سوه مارغانو شرایط ذکر کړل یوما علمتوم تعلیم بریور کرے تعلیم یافته به وي او تعلیم یافته مرګی یاستین مارګ ته اړی چې هغه دنده راواپس کی مارګ ته لراواپسینو د تعلیم هغه ستوري اوبست आले میاپتا دا چې درې ځله ورته یو څه ضرورت دی او هغه اونې فریجټر ته مخره نه بیوخلي چې دا شي تعلیمي واغست نو کاوز مخکړم دې وینم دې تلل دا جون دې یا تا به بسم الله ویلې د سپيده پرې خوته سره هغه تاله راواید او تعلیم دیواله ور کړی دي او بل شر دا چی نور سپید د سره یو دیشی ونی وو سړل سپیور سره نه یو دیشی ونی نختار نیول په وخت کې او پرې خو دو په وخت کې بسم الله ویلی او تاله راوډو دا جایز ده وګوره هغه سپې چې د سپې جوته په لې کړا چې سپې یو لږی دی وګی هغه به ویني درې پری به ویني بسم الله به ویپی خاربان به او دا ریپوخلي کې جراشي مدي خو چې تعلیم ونی و تعلیم, دیور کرده و تعلیم دی تالی تالی روالی خورده. او تعلیم یې دی ستې تعلیم راوړل نه هغه تعلیم راوالي او هغه تکيرا هغه لنګي والے نشین ها او منجور دی هغه د یوسیف درګه غبن نه کړی مردار دی زه هغه د الله بغیر د بل چا په نوم تعلیم نه دی هغه حیوانه و زناور تعلیم واغز نه الله دی هغه د خپلې اجوتا شي پہلي دغه حدیث کی راځي نو هغه الله دلاره واکل او دا سړی هغه دلاره واکل چې هغه جوتا پاکوا او تعلیم اخلي ان وذروس مل لا یاله یاد ګینند الله پدی بانی وتا کن لا ویریګی ان ان الله دې شکا لا سری حساب زه ناک دي آل یوم اهل لكم الطيبات نن را واری تاسو لاره پاک شي او الله دل ډیر شي زونه را کوي ډو خلکو په حرام کړي وو پدې مل کې ډیر رسمنو غلط رسمنو ده پیدائش نواله تروا پاته پوری ډیر رسمنو چما ژوند پیدائش اول خو به وعده خبر او چ کله به واده او نا دې نمستې په او چې کوي دن باقی ده کلا ناغه جداو د پیداې شوتاو دمرک جداو ماشم ما چې کنه پیدا شه ناغه ته د خپل ها دار دې پارا چې دې سره ادخې او سبا و پایيږي اغه ر بلال چا جوتا ورکړه امائشل بلال چا جوتا ورکړه ها د هر تحقیق دې لا کنا ینه موه ها که ڈم بوا کار بوا بلا بوا داغه تولو جوته بی ورگر آقا که بدار چاکوی راگه ها نو آقا با گاڑ وادو او داشان دیوی تانی جوته داغه بی نور که ولو پای او بوطی دادی دا پارا چیو پاییگی او ماشونه چی با کلا وشو نو دو ورزو پوری نه کوتی نبا نه نر آوتلا زکا دا بیا بودری رسی دی ماشونه دا او دن اقصان کو ارتو خراب بشی او کوتا بیرنی جارو کولا خزل و یو طرف تا پراتو دازد اخپل علاقه رسمونو امدلتا و تاوستو مالوی چسو خزل و پراتو کوٹی یو گوٹ تا زگا کدار یو کوٹی نبارویس تا اندی مارشوم دبردری رسی دامری روغ نپاتی کیگی خزا بیر اولتا کارت کسم لولا کارت بیر اولتا کرو پایی که و پراتو و پراتو او دا ډیر رسمونه او ریواجنونه وونهونه به ولکه خودل اور ځانه به ولنهم دا د دې د فارع رائیل لازی نو چې پدې نوم باندې د زنه ساتلی مو چې زدانوم نه نه دان نه دي د ز ملائکه له به ورکولې ها ملائکه چرته توکي کی لا یاسون الله ما امرهم اقعد الله خلل کې لا جوړ د څنګه حکم کړی هغه بکې دا وونهونه به ولکه خودل په و موارد به انواع پخغلا چلوه په پخغلا که کور کی چې پکې مې جنہ کوي او داغه د قام نه بار د دغه کور نبار بار په بل چا کې پکې د نشي او داغه کور کې به سیدی نه ودی شي نه وي اګوی له به غانوانه ورکولاوی به ورته داخلو او بوب کېدل او وی دا د پرچا په نکا کې داسي نه کېدل دا, دا ماشوم ته بدری ورچی نه داغه یو ماشوم د لاسه ټول خلک پور دا رسونه داې واژونه دا ډیر زیاتو اوغې ل بانګم نوویللی طرراغې پورې سوپور ژبه پیسې ملاتهدي نهدي چې زه په شمیګمه تا ته خبره نه شم کولی څ خبره ده شي په چمي شوي دی بانګې او ل نه دی ویللی پیسې را سره نهشته سا نو ار سرګ اوسم لاړې دما ورتیې را ځ چې زو زور سره لامه بانګ او ل په یوغ کې بلکې مور قامتو کوه ایمر دې ځبنګ په بهسبه باندې ما ژوند په غو کې ول نه دا کو تالم دروي د مسلمان په فور کې پیدا ای دی تی ولو آیا د مسلمانې هانو دا ټیکس نه به ته او دا ظلمونه پی شو چې کله ول بلوش د سنت مسله برعله نو په خانک کې کېنو خپل خپلوان به راځي مکلل او دې طرف دوی سنت کاه وانه طرف ته بډا ځوا چې دا ځوا ا نو دا غنه بار سره اړل اخانه ګي ګند کړو ها نو ارث به لرلی ماغه سباله سکولې شو بیا کله شو او خبرې کوي نو خال کو با ورته چې ما ته ما په مخ کې خبرې کړي ما په مخ کې داسي حالت خراب کړو ته زما مخ کې خبرې کوي نو کو شرمونه دې شرما شریعت دا طریقه نه واخو دې در اسونو تیری به ورتوا چونی اوا غنه به یو جوړ کړو پلوق پهلوان میراجه چا او چابه تمبلونوال او چا ها غډا کولا هغه ماشوم په وینو کې پروتو هغه با زخمي او په غلطي طريخي ني چې کله بلوي شو د کړېدن بشه نه چې کړېدن بها نو چې کله با کړېدن شوا پیار ته بها ها خار ته کې ولا نقطه به یارت کله چې لا بړ یا به د سرته طرف سوګراله یاو د ها نو اغل به جام ورته غوړ جام اپ لوسی کی به شوې دا ورو وړک جام ناغه چیرته را نیو کی داسې ولته به او خانه کی به یې شو ا چیرته را وچته شو نو چا با پکی دا ویني ها شي دا خبره چې پرتو کی طالبینو داسې دي چاوی پر دوغاق پورو ټولو بخنداکړه او دا دونی به وشته چا وخندګان کوله چا بل سو دا چې رسمونه دي چې دا غي په وینا باندې ځلې بدخاري په یمل کې ډیر رسمونه غلط ریواجو نه هم په دن کې ځان لريواجو نه او رسمونه به او خلک بناس ته دا نه کړی دوشړه نو نه کړی به کې خو دی خو زبکه کې خو دی الکانو به کې خو ملک به لړلې وو چې کله بنیکا وا نو نه کای کې به مولای ته اگر بناس کو دفضه بمیان سکي شپه و دیدی میناو اوکتا هاي ادب وی علک نوایک ندی نکاب لار د سوق دی د نکار دی دی دی دی دی. اور د سوق دی بودای ور تر ناز تو چوندای لپیول گاولا چنبو وای کورے ما دریر ندی پس ویلی دی, دی بیا و د خاون نی پکا ها او وی پ او پی غلطو بیس زړګی یختا اوس دی راواغ سند مکر کتابونه ها اری خو ها وخت تر کړو پدی ویچل دکاو چوندای لپیلا گاولی چاوه 40 یو اچاوه بانس نخری وای مولې سي بمپ کي خوشاله ناشتو حق فرصم ولادان ازي پنه تا ها خدا د دنیا فرص په مېن کي ناشتو چاوه په کې دونوي او چاوه په کې نخري دي راوي نو ار چاوه په لاس ګنده کو مولې جي بمپ کي کوتا ګنده کړ په ګيره به راځي نه شيا ګل جوړ کړ شيا ګل وښو نخري و جوړوي خنداګاني وي مستي وي او غډا بوه او طول با خانده با وان او دا گول شربت بیراولو دا دیل پارا چی خواگوشو یو بل سرانگ نو دا گول شربت بیپمونی تیبانی جیمی کیوس کو نو ساری با تخیده او منز که با شپیتز لغلطی با منزی بیاسم نشکهولی او شپا بی طول دا قشان رون کلا دا غلط طریقه و غلط رسمی نو پده ملکی و دا اللہ کتاب دا یدازی کتاب دا رسمی نو طول داری واری کلل که کله با الک په پالنگ باندې خوته نو په پالنګ جدا طریقه وا پردې جنہ کئ بارالي ا دغه د स्वर्ग را لاغ هیڅ ما قسم خلک په بګراغلیو دنه په پرتګ د سر په کور کې وخکه جامې به اورته بدلې کړې نو خلک په مخ کې ها کټ باندې پالنګ باندې په پردې جنہ کوसेजاو چا په کې ګوتا چا پنځه اورته واچو لا